Зірка набрала швидкість. Ззаду вилетіла йну і шух підрізала жузі. А – Зірка ледве вихопилася з під мерса. Підрізають, вся крев, заробляють собі на домовину. Гарно кермуєте, а всі нитки цієї справи ведуть до вас. Ви не боїтеся заїхати до мене додому після роботи? Боюся. «Хочете, щоб були інші жертви?» «Погрожуєте?» «Ось моя адреса, телефон. Віддайте комусь, хто вас підстрахує. Ви не відмовитеся, бо це стосується не лише мене, а й вас. Чекаю після сьомої». Почувся Титанік. «Мала, що у тебе трапилося?» – зтурбований голос батька. «Нічого ниню, як ви там?» Як мамині ноги, дістали вже від мене ліки. Учора, спасибі, сходив на пошту, взяв. Слухай, щойно мені якась жінка подзвонила, сказала, що твоя подруга. Ти що, під слідством? Я приїду. Мамо, не хвилюймо, а мені все розкажи. Неню, це... Мобільник, дорого розповідати, я тобі з дому зателефоную. Не вір нікому і нічому. Аж би вона срала колючим дротом, як мене налякала. Цьом, мала, я чекаю. Як треба, в мент буду. Чому не повинен вірити ваш батько? – запитав команду. Йому щойно повідомили, що я під слідством. Де вам зупинити? – Де завгодно. От зеркало заднього виду зірка побачила, як команду перейшов вулицю. І зупинив авто у зворотному напрямку. Адреса команду лежала на торпеді поряд з телефоном. Отой Григорій, про якого Олег по телевізору розповідав, теж давав жертвам номер телефону, обидві жінки, що на нього запали, на цвинтарі. Джипок у команду нічогенький, таких, як моя Жозі. За нього, мабуть, десятеро піде. Де в порядної людини такі гроші? І вбраний не секонд-хенду. Мешти справжня саламандра? Шкіряні штани? відгучні. Після уроків зірка потелефонувала Олегові. Якщо маєте щось сказати, кажіть. Ані гаріведерчі. Олег Ткач, автовідповідач. Зірка надиктувала номер телефону і адресу команду. Додала. Олеську. Як мене не буде після дев'ятої вдома, шукай мене там. Але не раніше. Команду вдивлявся у простір за вікном, не наче вперше. Він мешкав у горішній квартирі в новобудові на Троєщині. На двадцять другому поверсі. Від таких осель метикованіші відмовляються. Знають, що матимуть проблеми з дірявими стелями. Команду не відмовився. Кілька місяців порядковував, боровся з організованою Жеківською злочинністю і здирництвом, а таки досяг. Квартира зависала над дахом різнорівневого будинку, і коли командо вперше вийшов просто з кімнати на небо, зрозумів звідси не піде нікуди. Дах чи не наполовину футбольного поля, дбайливо встелив плиткою, зробив перила. Захищений. Стінами вищих поверхів сусідніх секцій, обернений на затоку Дніпра, величезний балкон відкривався всім вітрам і променям. Плетені з лози крісла перед лозяним столом під крислатою парасолею, квіти у дерев'яних ящиках, а під ногами гену низу звивиста ріка між зелено піщаних берегів. У лікарні Андрієві поставили три діагнози поспіль: інсульт, напад поліартриту, апендицит. Йому відібрало мову, боліли руки, ноги і живіт. Хотіли робити операцію не встигли. Командо видобув сигарети, вкинув до рота просто з пачки. Вийдемо на повітря. Зірка висоти не любила. На диху вітер підхопив сукню. Започувалася, як на палубі правдешнього Титаніка, який ще не знає, що попереду. Айсберг. Сіла оплетена крісло, команду навпроти. Я вимагав, щоб мені дозволили вивести його за кордон.